اګه دې ابز دا خبر کوم چې مولي چې تاسو دا رمضان تاسو نو رسیدم سره و کال سبق ویلې وې پېښې زماره طرف نه وته دا ورسې چې تاسو ستاپه دې کلام کې ته یو واري نفي کې په اخر د کلام کې تاسو اثبات کیږي تا دا غوښمه چې خود ستاپه کلام کې اثبات ته یو مشکستا ته نفي کې هغه دې اثبات کیږي کی اپ دې دا پ دې باندې سوالونه مکه څه مناظره ته کوي چکه دا ستاسو کلام کې تنفي کې ستاسو کلام نا اس بات نو خودی ستاسو کلام نو اسبات ثابت وو ا فرعون راوله کې دوی څه خدای یې نفي کوه خل م پارکه راغلي د نو پنفي کې دا غنه شو نو خدای اسمت نه وشي خود نو ځدی موږ له کمدا منطقي خبر دي فلسفي خبر دي دا دغه خارجي عادت نه کېږي نو ما ته استعداد مالین دي دا خو دا, دا. دی پیشی بطا قشوطو اے مولی چھوی چستا پا دی کلام کدا صابتون چند تک یومی شک بانے قائل اے کلام صابتی گی آئی افتحر کلام کے تناقض دی سر کے نفی کی پا آخر دی کلام کی اثبات کی نو گو او با باقی ہے لا سکار دی رو رہا چھدہ دا مسالہ دا چبا ضرورت ساري خوراک مکوه دغه واجب مسله ده کنه انتظار واجب دي کی ولې واجب پته خلکو پوز کوي انتظار واجب دی کنه متک په انتظارو او ککته د نوښتو بسوسه زکه خوره نه ښایي اصلته دونه سوال خدای ده لدار کو او کدا مسله ده ته ني معلومه کنه چې انتظار واجب دي او فرض فرض عين دي انتظار واجب دي دا مسله ده ته ني معلومه نو من خلاصره دي کارو کې پدلته پا مو خو بي دي كيو سريته دا مسئله ني مانو مغه با نس بونه نشته اوقدر لڅه دي نو له حضرت ديوچ نه راتو الله حرم ذل و قلت و يا حضرت هو هو خير الفاشلين يقص الحق لا بيان حق لرا هو خير الفاشلين ادي بهتر ده طول په سلسله كون حضرت وایا چلو ان عندي کچھتا پنیز زمان ما آغا آغا عذابی تستاجلون بی چھتا سبا غی تلوار کوای لقدوی الامرو پویگی نو پی سلبشی جگلا بینی په ما بین زمانکی او بینکم و پا ما بینکم ولی زب پده عذاب بانده تلوارو کم او تا سبا پی بیغم ختم کوم والله آلم في الظالمین والله آلم دی پا ظالمانو بانده چې پا کم تاریخ پا عذاب ور او عین د خو د خدای د بیان د علم وحید توخره ومره و عین د خو پنځ د خدای باندی مپاتح الغیبی وایي مپاتح الغیب کده اولمو دو خبرې دي چې مپاتح جمع د مپتح دا مخزانی ته ونی نه پنځ د انابه نه مخزانی د غیبودی تک تجی او ک مپاتح جمع د میطحی نو کونجی ته ونی نو وعنده فُنِز د خدای باندې مفاتيح الغيب خزانيت غيبودي یا اونجان د غيبودي لا يعلمها څن پيګي پدې اونجان او پدې باندې الا همګر خدای پي پی پي او د لاسکه ويانو ما فلبر او الله پويږي په هغه سبانې چې په اوچک کړي او البحر په هغه سبانې چې په دریابونو کړي او ما تسقطو انقورجيګي مې مبارکتين یو پاناده یو نينا الا يعلمها مگر خدای پاک پويږي الله <اللاحفا> فديع عالم دي ولا حبتن ان چې کوم دي یو دانه نو غرجيږي دا حبتن اتتې پاورقتن وماتسقطو من حبتن عالم پک زاهد دي او نو غرجيږي یو دانه په ظلمات الارض پتی رو د زمتکه او انا رطب یو لم د ولا یابسن انا یو اوچه دانه الا په کتاب مبين مگر دا په لم د خدايه کې دي یعنی په لوح محفوظ کې دي ها او کدا کتاب مبین ته ترجمه په علم د خدای باندې وک هم دا سجدہ ولی الا فی کتاب مبین مگر د خدای په علم کې دی د دې دا معنا دی چی دا لوح محفوظ کې دی نو دا موافق د علم د الله څخه به دي کنده دی هه لوح محفوظ کې دی نو دا لوح محفوظ مرکز د علم د خدای نه دی د خدای هم صحیح و نو خو مرکز د علم د خدای دی که هو الذي دادا لا اتى دا بيان ذمي محيط شو بيان د قدرت محيط هو رحم هو الذي لا نظير له بمثل ذاته يتوفاكم پیګه او چستان سو حواس معطل کړي دې نه کړه يتوفاقون دا مراد پیګه د خو پټین کې کوم روح تمیزي ک روح حيواني روح تمیزي ګوري ا روح حيواني په وخت موت کدي یو وخت به مې وکړلې درې مدا وره په کې روح حيواني چې کله لاړ شي نو روح لازم دي او روح تمیزي بلار شي او روح حيواني بنيتک په سبب دي په شي ما درې خبره مې تا مَهُوَ الَّذِي إِذَا أَلْقَى رَبُّنَا جِرَبِ مِثْلَ ذَاتِ يَتَوَفَّاكم كَشَطَّ صُرُوحُنَا قَبَسْ كَيّ بِاللَّيْلِ الدُّجْبِ إِنَّ رُوحَ دَمِيزِ مَا بِيَعْلَمُ اللَّهُ بُيُقِ مَا جَرَحْتُمْ أَغَ شَطَّ سُكَتَب كَوَي بِالنَّهَارِ دَرْوَجِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ أَبِي اللَّهُ فَأَكْتَاسُ بِي دَارِي بُيُقِ فِيهِ هَيْپَدِ وَسْكِي لِيُقضَى تدی لپاره چې پیسې یوقضا چې پیسې لکړی شي أجل مسمما اجل نامدارو نامدار او چې أجل الموت ته هغه خبر وره لسی تکا او ثم الیه مرجعکم او یاد ای الله تستعص رجوده په قیامت کې ثم ینبئکم ابي الله تاسو ته خبر درکې بما کنتم تعبلون نو معلومه شوه چې د شفته و پات کی لساري دی ډیر تر جنډیق نه ابرا بيدار کی نو په باس مادل موتم وهو القاهر اود الله پاک دې دینو غالب دي فوق عبادي نه پاسه د بندگان دي او يره فوقيتن تليق به شادي دي د فوقيت باندې مونږ نبي او الله پاک او دا د آثارو د سندي چې الله قاهر دي ويرسلوا عليكم الله راليږي پتاه شما نه حفظه دېږي حفاظت کوونکې پرشتي چې کرام القاتبين دي شتاسو د نیک او د بد او حفاظت کوي اغه زابط کئ دا درنګي حفاظت کئ حتی تر دې پورې دا ایا د حفاظت تول چکر مرګ راشني بیا حفاظت قدم څخه نه ها حتی ځان جا حدکم الموت هر کله چې تاسو دا یو ستاسو چې کوم دی اجل الموت راشي نه ته د مرګ نو توفف ته په ختنه روښنه کبس کئ روح کبس کئ د رسولنا اغه پیګي ار رسول زمنګ چا غسري چې آدري او وهم لا یفردون او دبيك دې کنه تقصير نکې په هغه شی کې چې کومه ته مونږه امر کړی نو دوی کوڅه حتا کې کوڅه تقضيه قضله دې چې په دغه کوڅه ورشه دلته کې موت راولې په پلان کې شړی او په دې پیښې لا یفردون دې تقصير نکې چې په هغه شی کې چې خدای و ته امر کړ دې نو دون دا نه خبردا چې شن مردو دلته کې جمع شوا. م مولا مشوچه مود ان پرادی دي او رد ال الله اجتماعي دي کدا تنه دي شمردو ابیا بدو واپس کری شي ال خدا خدای پاک مولا هم الحق پګی چ مالک تدوی دي مالک د مالکي تدوی دي مولا هم مولا ده دي دي مالک تي الحق جو په حق هو خدای دي انا لفل حکم دي خدای لپاره ده قضاء حكمنا قضاء نافذ او هو اسلوا الحاسبين او دي سدي جلد حساب ولاون دي طول حسابنا ونو بيو ساتيوكي قل من ينجيكم تو توي چتاست سوق ني جاتر من ظلمات البري من شدائد البري درت الظلمات بمنا هذا الشدائد ودي ما ده سخطود اوچنا اول بحر يود أو سخطود دريا بنونا تلعون هو چتاست سوال كوي الله بگی او پاجزه سره پخकारा او وخفیتن او پپټ سره بگی او پیر سره اول یو داسوی چې لا ان انجانا بگی چې دا کله بیرو کې سواری شینو ته هټیم کې وای لا ان انجانا کمن ته خدای نجات را کمن حادثه دې سختونه لا نكون من الشاکرین نو موږ به خامه د شکر گزارونه یعنی موږ حق شنااس شو قل لا تو ورته وی چې ینجي کوم ان الله پاک تاسو نجات ورکي من حدید شدایدا او دې تخصیص نشته او کل کرب او د هر یو مصیبت او د غم نه انتم تشكوون او بیا تاسو الله سره پیګې شریک نشې نو د ناحق شناسي نه دا نا نهایت الناحق تاسو حق شناسي نه د خو ناحق شناسي دا نا قل شنا هو القادر باش راځه پیغمبر علی السلام مبارک او صحاب ابن بی وقاص وی چې پیغمبر علی السلام راغی مدینه منوره کې په مسجد د بنی معاويه باندې آیا په بسی وی چې دا واقع په مکه موځه مکه په مسجد د بنی معاويه باندې راغی اول تک ورغی او درکاته مونږ یې وکړو او دا مننه درکاته مونږ وکړو دا رسول الله د واکو له دوي ډیرو ګذ کړل بیا موږ چې حضرتو بې مون ته چې ما دا الله نه سوالونه وکړ دې دو وسوالونه الله منزور کو یا به منزور نکو یو سوال مې درخنه دا وکړو چې زه دا امت چې دی په اشتشالې عذاب باندې ما عذابای لکه غر کو هر کو خصپو پداسې عذاب زمو امت پيو بهکن عذاب ما عذابای یو څه دвена زما امت چې دی دی باندې او دا شو دښمن مه مسلط کوي چې بي بالکل طول په یواره ختمږي ادبيغا کم کنا او یعنی ادبيغا بالکل بیا کنيو کی اوی او دریم مې د ویشیا خدای زما د دې امت په مابین کې یو بل سره خلاف من راولې وی الله پا کیسه ولا خبر منزور ده دوی من منزور ده درې منه منجوري اس خدای پی پی کې چولې نه مونږ دی. پښه. درې محمد جوړ راځه. دا آیات په دې 12 کې راغلي. آیات په دې 12 کې. هو القادر توې چاله قادر دی. الان یبعس علیکم. چراولې کې پتاه څه باندې عذاباً عذاب من فوقکم ده پورته طرف نه یم اسمان د طرف نه جی او من تحت ارجو النبی صلی الله علیه و سلم بی اعوذ بوجهک. اعوذ بی وجه تی کدلتیوی کدافی البخاری او من تحت ارجو لکم او یا لاندی دخپوستا سنا د سو دخپو دلاندی لکسو لک غرق خصب شو پرعون و پقارون تکتا د حضرت یعوز بکا او ایل بسکم او یا لاتاسو خلق کی شیعان مختلف پارتو والا جمد الشیعتن دا مختلف پارتو والا او یو او الله پاکو څخه کئ بعد وکم په بازستانو با اصحابان هغه سختی او هغه جنگ د باتیں اشان شان سره چدانې زاب یا قتال ته تو ګور کئ په نو سرې په لایاته چې سره موږ بیانو اياتو نه په ار په لو سره وحدانيت الا ان هم يبقون د دې لپاره چې لوی په پی پیښي لکن الله چې وقت دبه او تکذیب کړی دی د دې قران عظیم قومک او ده تکذیب کړی او داننګي د دې باس مادل موتم تکذیب کړی او وحو الحق او دان قران عظیم او دان اباس مادل مو حق دی قل نس علیکم تو ورته وې چې زنه يم پتا شو باندې به وکیل کار ساز چې تاسو کار سازي به کوم تاسو به د ګنا نه منکم لا لكل نبئن د پاره د هر ده شر ده لكل نبئ من الخير والشر ها مستقر مستقر داګه د پريو قرارګا دا یو متعين تاریخ کې ورلا او کوم متعين تاریخ کې بواکی کی او وسو پتعلمون حضرت چې تاسو ته شی چې تاسو سره خدای څنګه کوي الله پاک یو دا پینځه مفارقه متل شوې وبا مې زره ایتل الذين هر کله کسان یخذونه چې وی ور داخلي کې فی آیاتنا زمنگه پایاتو نوکه په پا استهزاح سره په ټوک سره په اړتانه دې نه اړاز وکا ولا تجارتهم وسره مکینا اته هر مجلس ته ګنا ده حکم دی وګي مجلس ته ګنا اومه د اققم د چاګي کې کی بسړي کینینا حتا تر دې پوری یخود دوی ورننوزي فی حدیثا په خبره کې غیر هی بيد خبره د استهزانا بيد خبره د استهزانا عدات کشو وا ایم ما ینسین د ک شیطانو ا کچ د ایر ک د دان شیطان دا خبر ایر تل فلا تقعدو نو تمکینا بعد الذکرہ پس یاداشنو پس یاد سر د قوم ظالمنا مکینا خیر نو داس کارو شو الله په کویا چی وما عللذین د د ترجمه کوخه او نشتره په اې کسانو باندې پېګې کناذا ځان ساتي د ټوخونه پای اتونو زمنګ کې او یت تقونه دی متکیان دی من حسابهم د حساب د دې استحزار کوونکه نس شي پېګې یو پوتې قدره نشتا لیکن ار کلی چې ویته پاسینو د پاسې دو پټیم کې دیوتا سو نصيحتو کی ولکن ذکرہ لیکن تدوی باندي نصيحت ته نصيحت کې کی لعلهم يبقون یتقون دیدا پره تی ویدا دی خوز نزان وسات د دی خوز نه دا ای بگیت یتقون کدا پوی ک کنه یعنی زان وسات د خ د سنا د دې استحزان او د دې نام احتمال شته کچ ته تدیر ضرورت تخې کسانو تراشي چې دې ټوکی کوي مګ د دې ضرورت په ټیم کې بدوی سګونان شته خو بیا د تو توکی وَذَلِلَّذِينَ اتَّخَجُوا پرے دا آغرِ کسان چنی ولی دے دین ہم اگر دین خفل کم دین چی دوی پر مکلب اسلام دے کم دین چا غدوی په مکلب تی جی دین اسلام دے دینی ولی دے لعبن پرے گی پا مسغرو سرا او لحوان او پلوب سرا او اغررتم الحیاتو دنیا پا خوائشاتو سرا او دو ککردوی لر جند دنیا او ذکر بھی او نیسیت پا دے قرآن حزیم بان دا انتوب صلا دو ترجمه دی چه حلاکت تا او نصبار لشی نفسون یو نفس اللہ تو بسرخا چه حلاکت تا او نصبار دا از گنابا نجد دا کمکڑی دی دا کپر او دا معافی نا یوا ابل ترجمه دام شویرا چه و ذکر بهی او نصیت کا وپده قرآن یزیم سرا انتوب صلا فیگی اصینا پیگی پجیل خانہ دا جہنم کی بن نشی جیل خانہ دا جہنم دیواری او پا قید خانہ و پجیل خانہ دا جہنم کی بن نشی بما نفس و بمان کسبت لئی سلحا نفید دید پار من دون اللہ سواد خداینا ولی جن پیگی سخش حمایتی دوست په دنیا کې او لا شفیق او سخش پا رسکون کی پا خیرت او ان تعدل او کچرتا ای وذور کی کل عدن ارعوزو پی دیور کی ارفیدیا لا یقخذ منها وا ونه قشتیشید نفسنا انا قبول بتنا اروز نشی ملائک الذین دا غکسان دی اوبسلوا چې دیسه پر لشیوی د حلاکت یا اوبسلوا بند کړی شوی دی په جل خانه د جهنم کې دا د ترجمه محکم کړه ویبه ماتسو نو شرابون وی پر دی د پردسکاک سیزو من حمیمن گرمیو بو سمر گرمیوونه نهایتي گرمي دونه گرمي ما ته فکر کوجي حديث مبارک کراغلي شد او بوله په دي لوخي کرودي نو چدي مخ مخته رانجدي کی کنه چې دا چې رانجدي کی نو د مخ نرمه پهګه وغوخه وروغوردي یاد دا درا داس حمیم دي ته وي او به چې کله اوس کی نيه تجرعه و ولا يقاد يشيغه ګډ ګډ به تي رہی فزور به پستی او چې څنګه تي نہ پقت و امه اغم وران شریبت تاوی مجی نو لاند بوله کل می پا کی او پلان دی طرفه وبش دمره گرمیو پچی بینته ده گرموالی ولادت الله په کوئی حمیم و عذاب او د دې د پر عذاب در کی سی واد حمیم نا اعزن الله مما کان یفترون په شوبدا اخیر باندې چې با کو پرقو قل حضرت مبارک تو وایا د مشرکان د اهل مکه وتا انور وتا چاندو دیوتوي چتا سره موږ دین ته راوړای کنا ولې دی دین د خپل پلرونو پرې خوده اصحابو ته مې وی د خپل پلرونو دین پرې خوده قلت هو تو وایا چاندو ا يمن غ عبادتکو حاجت کې راو من دون الله شه و ما اغه بېګي أغبو تانا لا ينطعونا چې موږ ته لپین نشرا کولې موږ ته نه پنشرا کولې کې عبادتې کوو نو اولا يذرنا ا موږ ته زر نشرا کولې کې موږ عبادت نه او الله چې څوک عبادت ور کوي کوي هغه ته پر رسول شي څن په اند کې هغه ته زر رسول شي نافع دوار تعالی دی او بنردوا او په کې او توبه توبه موږ على آقابنا پخپل پندبان دے کافر بعد از حدان اللہ پس تاغین چاہا اللہ منگتا ہدایت تا اسلام کردی نظم انگا حاد با پشاند دے سری شی پشاند چاہ بشی دے سری بشی چکل لدی پشاند اغسری کل لدی استحوت ہو شیعاتین فی الارد حیران کل لدی پشاند اغسری استحوت ہو شیعاتینو پہ پی گیچ دیوان کری او گمراه کړي او دیوانہ کړي دلر شیاطینو خبيسو جناتو فل ارض یک پزمکه ده بیابان کې ده بیابان او حیران په حال کون د دکچدي حیران نشم رسول می شي سنگ حیران وی لار بیا مومین یار بیا مومین سرشت د خپل کار بیا مومین د او له هو ذذ د پارا مرګری مراد د دین رسول الله دی او مؤمنان دي يدعونہ چه دیرا بلی الالحداتنا خدا, الال خدا ربلی هدایت تا دین اسلام تا او دا و وته وی چې اې اېتنا علمن تراشا اې اېتنا من تراشا ولته وته چې ان خد الله چې هدایت ته خوې چې اسلام دی هو الله د قسم الارض فیږي باقی ولان دی وامرنا امرت امر شوي دي بدلایو عقليو نقليو ني مسلمه چې مونږه ګردنه حجو لريب العالمین دپار درب العالمین چې ا دین او دي امنتدا امر شوي دي معنه قم الصلاه چې تاسو بنده کوي دا معنو ظاهره علامه د توحید دا, دا, دا کنه دي او وتقو او د دې خدای نه اوږیږي دې کی اشاره دې خبره چې دا صلاه تم سبب د د تقوا نه الذي او د الله ربي نذير وبمشل ذاتي له تحرون چته ته ته تاسو راځم کړي شه په ميدان حشر کې نجزا او سزا په اعمال مرتقيږي يا درې مول نديذ الله ربي نذير وبمشل ذاتي خلقت سماوات چې پیدا کړې دي ال اسمانونا او الارض او چې پیدا زمکا بالحق تحقق سره يعني په دې کې حکمت دې محقق دې په خلق کې ممتن دې ها او با یوما قسکر یوما او یا ذکار و وزو یقولو چا اللہ تعالی بوی چا کن موجود شا پا یکون موجودی کی با یعنی سمعنا قومو پا یکومون او سے ترجمہ کن کن پا یکون کن شان پا یکون کی کی قومو من قبور کن پا دی را پاس ہے نو قبرون اولو الحق فریقی اوینا دا الله پاک حقدا صادقدا مطابق دا واقعیا سره دا اول خل ملک او د دې الله دا, دا پر اختیار دی پریږی او سلطنت په دا وړ اختیار د بل چا نشته یوم با ورځ باندې ينفخو چې پوک والی شي په سوري په دې مچ پیلې کې مراد د سور نه کمش پیلې دا وې مچ پیلې کې او را راځه علیم الغیب الله عالم دی په ار غیب باندې او شهادت او پرخ کار باندې الپلام په پر استقراضی هو الحکیم الخبیر مصرا دی و اس قال ابراهیم د دې ځنه خبر چې دا مشرکان ویې مغ په دین ابراهیمی وو راځه موږ مشرکانو باندې رتد پکې صورت مکیږي ګره مغ په دین ابراهیمی نو الله تعالی وی چې دا پکمو خلی وای چې مغ په دین ابراهیمی وو خو بې ابطال د شرکو او اس با ته توحید د خپل کور نشو روکړی دی شو روکړی دی کني مثلا د پکه مخلی ویچې زده ابراهیم علی السلام په دینې ما انا تخبرک الله پاکوي چې سو و اذ قال ابراهیم او یاد هغه وخت یاده ولای کړی چې وی ابراهیم علی السلام د ردې په بت پرستۍ باندې د ردې په بت پرستۍ لئ ابي هي قل بلاطا پيږې وی بلار و روله اګه بوله بوتان مورټوږي کتابونو کې لیکل <سؤال> دي نو وې چې بازار کې د اخر صبا دې شان یو جید د بجوړو هغه په سګه سو د یو بدري د په بازار کې چالو کو ماده خدایان وروړي دي وی هغه شې خرصو ما چې اچات نه پنشي ور کولې بلکې zarar به تور کړي پام کوي چې وې نه لا کوي دا ګټې چې په چنتو تک ابتدا ختم ماته نقصان راشي خیر بیا وتاي ابي بابا شي كم دي د ابو تام روړل ابي خلکو ته چرازه ته شوم واپس یو بل کي شو ووي نا کدې څنګه آ کدرياب ته باور اگې نصر به ورخه تک وي لګي یو بوخوس کا اې یل لګي یو بوخوس کا ابي بابا ته خوش وي متبيوسکه و ما تر ته وي پټي ناراضه دګراش دا ولې ناراضي را ما سره د ناراضي ویاله کای پرایپ می ی رسول الله سلام ته تا وی تاخذ ما طول ما مل خراب دا کوجه ته کړی هغه داسره دا کور شروع کړی پل پلټه وی ازره ازر دله قبد او اس اس لن د تاریخ ته اوس کوی جده تر دی خدا پیپی ا دو تلمی دی اتخذو اي زونی سما اسنامن بوتانه الی ختم خدایان انی اراکا بشک زبینم تا وقومک دې د خلق قوم سردارو ها دا تاریخ چې دې کړ دې د خلق قوم سردار او شتا قوم فید بلال مبین تو ګون رایخ کار کی وکذالیکا دا جمله متری زده پما بین د ماتو ماتو په لکه دې اعتراض وړ راغلې دې الله کمالات پیغمبر احم علی السلام په دې جمله کې بیان کمالات ابراهيمي شغا علم و بصیرت او بصيرتي پمعارف الهي اوکي علم و بصیرت او بصيرتي پمعارف الهي وکذالکم دقرانغي نوري منګ چکم دیږي چې خودلو نوري د سديالکا د حکایت حاله مازيه دي وکذالکم دقرانغي نوري منګ خودلو په پچيشمه معرفت دغه کنه پچيشمه يا رب احمل السلام تا ملكوت السماوات و ايجا عجائب السمانون اول ارض و ذمكو لكي اول يكون لا دل تمم ما تو ملك بها بها بها على قدرتنا وليكون من المؤمنين ابل دي د فقدي شي دي يقين تكون كنا الله پاکوي د د نروشتو دان دا ردي بنجوم پرستے باندي د را قوم نجوم يانو مدع او دا تیز اشنه د لایید چې لا غليدي په یوه کې در ټول الزامي د لاییدي تحقیکي دي کې فلم ما جننا ارکلچه چارکل لا الہ الهی په د با نشوی را کاو کبا دولي د اسطور نکردن و اسطور د اسطور نی اگر چې باجی وی دي شباب وخت له نو قان د وی ته جدا زمان پر وردیګار دې سٹاف په ځعم او فتاقاته ما پټام کې کستا شو سٹاسو کلک ثبرکه اوس په کته حقیقت معلوم شي چې دی خدای دې وکنه کلک ثبرکه نه دا کم دلیل دې الزامې دې غره ها حافظه او دانشا چقدر ته استفهام مقدر شي احا ربي ايته زمان رب دې دا جواب و می وکړ Tale فلم ما, پلا. دیو فلم, ما فلم ما فلا هر کله کی دی دپ شو نقال بلا احب العافلین زنخ و خوما بی کی کنا دبی دن کی یعنی سمانا چې پچا پنا راضی هغه مستحق د اولوهیت کله کی دی شي د باندې پنا را لا فلم ما ال قمر باذغان طوال انچرا ختیدون کی دا قال هاذا ربي دکی مکه خبر و چې دو فلم ما فدا هر کله چې دا سپم هم قال رب الا لم يهدني زماده قسمي كهدايت انك ما تا ربي رب زمان لا كونن من الاقوم الضالين نظر با شما ده قوم گمراهانونه معلومه شو چې قوم, قوم په ضلالان دي کنه دي تاریخ پکې لري خير فلما را الشمس ارکد چې ویده د مر باصقتن طارعه تن جراخدیدونکري باصقتن سمره دا اكبر من القوكب والقمر دا قوكب والقمرن را دير نوئي دي طالب دا دير نوئي سمانا ايه ما تبكر قرر دا دير نوئي سمانا تا دي بس مقصود روی شو ستوری دي برس پویماتا دا پاکنور دا دا پاکنور دا پاکنور نوئي نو زه دا وایم چې دا دی اکر څه مقصود ورو غته د دې لوی دا مطلب دی چې 13 زما خو دې چې لوی دی د حق حقیقت مې اوسه پس وګورای دلوی دمانات ارکلد دد اولوہیت دد لوی باطل شو نو من فل ارض اولوہیت باطل شو خلاص لفظ دیجی چ اولوہیت باطل دی نو من فل ارض اولوہیت باطل ہے پےشی دمانات دلوی دا مطلب دیجی قال انا معفر تار کړی چې د انور دوښ قاری یاقوب دوه شی اقوم زما دا بيګي اعلان ده بيزارې دي د خپل قومنا اني بریئم چې زه بيزارې او قولن او عملن دغه خبرې موږ کړی چې زه بيدار يم قولن او عملن مې مده خدای نه تشکوون چې تاسو د الله سره شریک کوئ من یې تو ما متوجه کړی ما را اړولې دی وجہیہ مخپل او یعنی ځاتپل لذي قطرط اغه ځات باندې قطر السماوات چې پیدا کړی اسبان موږ کې چې نو پتره د معنا حنیفن چدمو توجد یو خدای تا او ما ان من المشکین ازنیم د ټوډې د مشرکانو نه حنی پن چې د مایلم د ار دین باطل ندین او ازنیم د ټوډې د مشرکانو نه الله پکوي چې وحاجحه وحاجحه او بګ او مجادله وکړه او حجت بازی وکړه د د سرا قومو په توحید د خدای کی د خدای کی وسره وکړه حجت بازی وکړه قالا ابراهيم عليه السلام متوي عبد حجوني ايته سره حجت بازي کوي دلائل قائمه وي في توحيد الله او في وجود الله او قد حدان او حالم در چې دلته ما ته هدايت او رضا کمه خدای سره الا ان یشا ربی مگر چې رادوی پروردگار دما شی عادی او شی مبستقتاه او ماتیا دررسول شي مچ عربی او فرا خدرب زم ما شیطان ته جهتا علمنا افلا تتذکرون تاسو و نقم لوي او ګورا تاس او استاذو رخدای نو ز سنگ یریګم تاس زم د حقيقي خدای نن یریګی نو ز بستاستو د مجازي خدایانو نسینګو یریګم اوا کئپا خاپو اثرنګ یز نا خدای نه شت د شریک دی خدای سره او ولاته او تاسو نه ییری کې ما انکم چتا وس اشرکتم بالله تاسو شریک دی د خدای سره ما اقبوتانه لم یونسل بیه چالا ند نه نازل کړي ماغه باندې علیکم بت شماني سلطوانه دلیلی نقدی څو دلیلی نقدی را نه لیکړي نه فایو الفریکان بګډل شي یو دله محیدا بدل دله مشرک تا کم دی یو د او ډلونه چې یو ډله د موحدینو ده، اوبړل ډله د مشرکینو ده، یو ډله د مسلمانانو ده، ډله کافرو ده، حق بالامن پږي د لایق تی په امن امن او امان باندې په دنیا او په آخرت کې ها ان كنتم تعلمون کتا سپې حق او کان حق بالامن پې جنئ د پکاردار چاغه پسې لاس شي الله په صل الله الذين امنوا خدای پاک و چې هغه سره چې ایمان وروړي اول هم یې پی شوې ایمانهم او دوی نه کید کړې خپل ایمان به ظلم من د شرک سره مراد د ظلم نه شرک دی کدا تفسير په حدیث پهګه مراد رسول منګور د تشرک دی بل ګنا بدات کمسړی وی چې نه به کړې اولایکا لهم الامنو د دې کسان لپاره امن دی پاک خیرت کې د عذاب نه او هم مختدون او دې په سم لا روان دي په دنیا کې الله وی وتل کا دا استدلالات مذکوره حجتنا دا دلیل زمونږ اټینا ها چې منګ خو دې نه کړې وا ور کړې مو اټینا حق خو دنم د دې خدن مکړې و إبراهيم عليه السلام ته علا قومه علا ارزام قومي په ارزام د خپل قوم معلومه شوه دا د علم کثیر سنداکم د لایدي الزامې دي تحقیق کنده دي نرفع درجات من نشا موږ پورته کوو د حیثیت ته درجات او هغه څوک چې زموږ اراده وشي دا درجاتن ولی مرصود دیږي بنا برتمييز دا درجات اندراجاتن دا مفعول غری د نرفعو نه دي بلک مفعول مفعول به د من نشا دی وایا نرفعو من نشا من حيث درجاتن منګه پور تکو درجاتن د حیثیت ته من نشا اوایا په بل ترجمه کوم طالب اتره منګه پور تکو درجاتو کې اوس شو ظرف شو منسوب بنا بر فی درجاتن پرتکو په دراجاتو کې من نشا هغه سوج چې د من غیرا په علم او په مت کې ان ربک حکیم علیم و وهبنا له هغه ورک حتت ابراهیم علی السلام ته اسحاق علی السلام چې د خپل زوی او یعقوب علی السلام چې د اسحاق علی السلام زوی او کلن هدینا دی ار یود د دی دروازه کلن ار یود د دی دروازه هدینا خصوصي هدایت منګه کړو چې د بوته انو علی سلام چې د هدايه له من قبلو من قبله ابراهیم او من ذریته او د الواد د ابراهیم علی سلام نو بازوی چې د الواد د نوح علی سلام لیکن خدا د دې د کلام په نوح علی سلام کې دی کبه ابراهیم علی سلام کې دی نو بدت زمي راجه کا مخصوص دا دی اگر چې ګری نوح د تا کې د ابراهیم نه نږدې دی او من ذریته باز د الواد دا سو دا د حضرت ابراهیم علیه السلام داوود علیه السلام مبارک دی سلیمان علیه السلام به منتخب کړو د نبوت لپاره ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام او په کذا لیکم ذکرانګي دل المحسنین په یوه په دوی پرښت تخصیص نشته غوري بخرانګي مونږه جزاء ورکونی کوکارتا او زکریا علیه السلام مونږه منتخب کړو برای نبوت یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام الیاس علیه السلام پېګمبرانه کله ومنه صالحین نا ټول د اعلى صالحانو چې پیغمبران دي او اسماعیل عليه السلام منګه منتخب کړو د پیغمبري د لپاره اولیا سعد او یسع عليه السلام د عالم په ځای دې د کپا داخل داخله او یسع عليه السلام او یونس عليه السلام او لوط عليه السلام دا مرګري اتل لس پیغمبران په دې د کې ذکر ولای زمونږ خاتمو په ایمان کې پړودې دا ولما ودعيدي چې د دې دکفوکس والو کې کنه د انه مونږه خاطر نشو هم مونږ تحفله استاداره مې دی وبنديان نو خدای صفال قبلې شي دا لوی خلقت یې اطلس پیغمبران مې مونږه خدای دلته وشته دي, دي, دي, دي مثلا ورځې او دا رنګ چې تم دین وقلل او دا ټول چې دي فضلنې په دې کې منګه منځي تپدیلت ورکرې دي عل او ومن ابائهم او د بلون د دینه او او د الواد د دینه او دعب پئی که درومی تا دوینا منگو تا ہدایت کریو واجتبایناهم او دوی منگا غورکلیو خپل وقکی او حدیناهم او منگا دوی ته ہدایت کړو الہ سرات مستقیم ذالکا دقا مسکور چې دوی ته ہدایت کری شوی دے خود اللہ دا ہدایت تا خود اے دی یح دی اللہ ہدایت کی پدیس رمی شا انگشو چاللہ ارادو کی منع با دے اولو اشرکو مهاعزم منقبته په کرکوا او کچرته پرجه محل پرزياده ګرهه چې پرزياده واقعي نه دا او کچر تدوي شريك پیدا کړ خدای تعالی سره سرددي لوی مناقب هه لا حبت ان هم ما كانوا يعملون نذعيب شردوینه ا عملونه چې لیکم کړی دی هغه ببابات چې کنه تلي په توړتکی ملائکه اللہ پا کوئی چید کسان دی دا پیغمبران آن کسان دی آتائینا ہم الكتاب چو ورکڑی دی منگ دویتا کتاب سمانا یعنی کتابون اسبانی والحکم علم با عملہ یا پحمل کتاب او یا پی سلب وما بیند حق او دباطل کتا ترے تدبیو میں مخکم کریو اس میرے طبیعو او نبوتا مرکڑیو نو دا درش زونه شوو کتاب بل حکم دی بل نبوت ته پيک پر به ها کچ تکا کو پر کئ به ها پدی چې کتاب دی حکم دی نبوت ته ها اولای دهله مکه نو پروا نه مکوا فقط وکلنا به ها موږ غ تیار کړی دی د دې را پاره وکلی وکילו توکیل سمانا موږ تیار کړی دی به ها د دې درو خبرد پانا قومن یو قوم ليس چا غا قوم نده بحاپ دی دیو سی دنو بانده بکاترین منکرین نده چا غا دی محاجرین دی کلو من آمنا دی کلو من آمنا دی اولائک اللذینا ناغی کسان دی حد اللہ چا اللہ وطا ہدایت کردی پا بہدا ہو مقتدی نو تم ددوی پا ہدایت مقتدی شاہ یعنی ددوی پا لار تم روان شاہ نباس پا دے ریبانده ورکوٹ اسوال دی چدته دې په هدايت روان شو نو مونږ وای چې نبی له سلام مرتبه په دې فور فورته دا او چې ار کله دا ټول شو نبی له سلام مقتدي شو نو د دې مرتبه او غور دې ته اقینه نو مونږ وته وایو چې په فکر کوا چې د دې هر یو پیغمبر ځان لزان لمنقبت تي نو ولای کلذین حدالا وایې دا کسان دي چې الله وت په یو خصوصي منقبت سره هدايت کړې دي اپ به خدا تتدی په ہدایت روان دې روان شې نمانه وداروزی چې تتدی په ہدایت روان شې دغه نو ته دا تمام کمالات د پیغمبرانو په پتا کې پیوته راجمه شي کنه نو ست ټول کمالات هغه کمالات چې په دې پیغمبرانو کې په اړیو کې ځان لزال ندي په محمد رسول الله کې په ټول پیو ور راښینو دي ته پرتن شو نه نقل النبی فی الانام فضیلت وای د ار پیغمبر د پارا فالعنامي ومخلوق فضيله تن يو فضيلتي او وجمله ته مجموعه ل محمدي او داغي مجموعه اجمشوي د رسول الله تن جته کی مجموعه را اجمشونه دي پورتنچو بيګي او رازجي د رسول دي مثلا دا مترول به اسد یا لك پرچراته را اجمشاغ خوش ني يوسف د مي عيسى يد بيزاداري حسن یوسف دم عیسی ا ی دی بیزاداری انچ خوبان حمادارند او ته تنها داری کله څنګه ته جوازیت لری آپا که هغه دی د امهری بوتان ام, ام بسیار خوبان دی د ام لیکن تو چی دی ګری اخر کله ته لغوه مخ عبد الله صاحب مبارک ته خپل غاری کی رحمت کی ډیر نیک صاحب هغه شعر جوړ کړي دې پی کر کوا دا غرنګرنګ ګلونا په بوینده یو بلابیل ګلونې څوک چې پیغمبران دي په بوینده یو بلابیل چې دا ارو موجززه د بلنه جداده دا غرنګرنګ ګلونا په بوینده یو بلابیل دا د غونچی په شکل په محمد ولد اونچته چې ته جوړه شونه غونچه په په ګول فورته نه ده او کنه کمال هم په ده کې دی بکه اولئک الذین لا حدا تر دی وجنو اولئک الذین دی خدا حدا هم الله چې الله وته ہدایت کړی حدا الله په خدا مختدی قل لا اصلکم تو توایا چې سوا نکم د تاسو نه علیه پدی تدلیغ در رساله اجر ا دسمذوی انه ویلا ذکر انده مگر د قران یم نشیت دی لن عالمین نپانه ټول عالم ا را جواب الزام یو اوس جواب تحقیق شورو شو صح <سرق> جواب یې زامیو او جواب تحقیقي شو شور. وما قدر الله ضيق تعظیمونکه دا الله حق قدرې حق تعظیمی ادا وما قدر الله پورتو کې ترجمه په دار دي قدر اون په جنده د الله تعالی په حق د پیجن دی دوه د قدر ولی ها مالک ابن زهرا مالک ابن زہرہ راغاص په دیلا او راته شلپیدو پوی داز یې په خور نه चले راغی او ملاسه راغی د جنازه ته تکول مونږه نوشولو داوراکوليچ نوشولو د کتابونو دمره په جمعکې کړي نو هغه شلې زمونږه بلکتار او خدانو به مونږه جنازه له ورنه هغه ځای باندې روان دي شو bale pe shujala A <تخري> <تخريري> ده ده دا هغه د وروستیو د هغه د تخريز په پیښه راوړل او په سورت د دې د تخريز کولو. دا هغه موږ په مخکه ما سم نو ګټل. دا تخريز یې کوو که تخريز یې څنګه کوروړ؟ تخريز یې صد صد دی وای. لیکن دا چې نه یې دونه بقیرې تلکه دا پی وړي کی. دا دی چې په څوک دونه خلکو هغه نو تکل ما طالباته ما راځي چوزي. في فيزي في في دا ماذا خلق وين مدان يا صرف دي تويتيش اس فيفي ما ان من ان من الدين الفرار من الفتر بغاوي جوزو دا بتدي زي دا مارک ابن زیب چراغی کنا نو دا سوشلا پیدجی شلا پیدر را شا پیدر آغا رسول اللہ مبارک و طویبی یہ را وی ابن زیب وی آو وی انت حبر الیہود وی آو وی دا قصد را تا حبر الیہود بی جرہ وی تاری پا تورات کدار پاکر را غلی دی دا په تورات کی نشتا چی ان اللہ یبغی ذل یبغی ذل چې خدای پاک بغس کيده عالم سرپ سره اوسر دغه ته وی کور دغه سرپ دي چې ما ته بیان کړه داسې شر په دې تو چې پال اللهم مزمه کنه د پورتکیدوم نو ورته کې دي نه پورتکیدې فونه په لار تیښو دغه شریجی لوي ستې کړې دې یو برابر خدای دې ستې را برښوي ملي حاضر دې وجنتاه ته وی او دا پکښته په حضرت تطوی انت سمینو ویته خصم سروبي نو ټول خلک په روانه له وی او درالله کبی وی دا په تورات کېشته چې خدای د عالم سروب سره بوغس کی بیا له کده نږدې یکام بی ګوري یعني دې د دې سردار وې دې ته سردارې نغړدول دا خو قلبت وی اما بیا هغه نه کېد نو خبره کړئ دا را روانه خبره کړئ اس په بيش رسول الله نه نبوت چې ان کار کولو په حسد کې راغې بلد الرحمن خبره کړې ټول علماء نو دا خبره په دې کې دي شي وړي دي الله پاک وي چې و ما قدر الله حق قدر اذ قال زکه چې دوی رسول الله مبارک ته دا مقوله ته مالک ابن زياد ته چمان منزل الله الله نازل کړي الا بشرين توبه صز ظلم یې کړي دي منزل الله چې الله دې نازل کړي الا بشرن پا یو انسان بانده من شئ پا یو وحی و یو حکم شرعی اس پیغم ایر یعنی اس پیغم فا اس انسان بانده خودا یو حکم شرعی و وحی ندر آلیکلی سلوکولی ده کنه ده نو ایر سلوکولی سرا اثبات ایجابی جزی منافیده کنه ده منافیده نقلتو تووایا من انزل کتاب الذي قل ددي جواب ورست به عراضی ورخه ددي من انزل قلته واي چمن انزل الكتاب الذي چا نازل کړه د کتابه جاء فگی او چلا کړه د پاغه باندې مصالح علی السلام نورن پرومرتویر و بلوس خودن چې نورو فگی د پر د احکام او راه او د پر د احکام د عملیاتو او هدایتو د پنه د احکام دوی کی لنناس دا پانا دا خلقو تجعلونهو بگه او دا تورا دا تورا دا تدویدا سی بیلی بیلی سپاری کریو بیلی بیلی پانی مالدار را قیبا پیسی ورکولی دخو اغل با اغا خود ساخت تا یو پانا را واقشتا او چگل با جس سڑی انو اغا پسی با دخلی اغا تورا تا را واقشتا اغا پانا با اغا پسی را او دا ملائحر دیجی صدای ریمان دادین افساد دیجی دا خیشی دیجی چسته کڑی دیجی جو بس بیه کڑی دیجی انا دیجی قراتویسا پانے پانے چمدقل تواس دا ولی دکا چدوی پگی پتھولی کولی شکن تو بدونہا تاسو کارکوی چکم موافق ستاسو را غرز دا سر دی او تقونا اتاسو پتوی کسی را دیر چې مخالب تا غرز ندی او اللہ پاک دی موجود جو بنی اسرائیل تو وے ہاں موجود اوس رخدار شروع شو موجود یہود معلمتم عطا ست ما لم تعلمو جن پیج اندر تاسو تاسو علم نو انتم ولا اباءكم نو نو نقل من انزل الكتاب الذي نقدوين ونقل الله کولی واه چ نازل کړی ولی بل جواب شته کده متایجن دي هم ثمذرهم به پیدا پی خودهم پدی پی کی پباتل خپل کی پی یا عبون کی یا ابون چې پدی کی لوب یو پدی دنیا کی لګی الله پاک دا قران زم چې دی کتابون یو کتاب از مشان انزلنا هم نازل کړی دریم مبارکون د مبرکت دی ری پیدي دی, دی, دی, دی واحد مصدقن بل صفته دادي چې د دې تدقيق کوونکې دی الذي د اغي کتابونو بينه دی چې مخ خل د نه نازل او بل صفته دادي ولي تنذر ام القرا او د دې د پانا چې تو اوري و چې کم دینو کې کې کی اصل لکلو چې مقام اعظمه دا, دا اصل لکل ولي تنذر ام القرا كه اهل ام القرا او اسیدون کې د ام القرا او ومن حولها من المشرق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب تمام دنیا را له کمال او اوسوب چې ګټه پر د ام القران دي د مشرک نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب پورې او الله پکو چې ولذینا او هغه کسان چې پینونه بالاخره چې ایمان پر اخرت وروړي نو یې منونه به په ایمان په دې قران کې زمروړي د د دو اصول برابر شو لدین. او هم علا صلاة او دی پا خبلمون زنبانی و حافظون پیگی کن حفاظت ای او دوام کئی آغی حفاظت کئی مالوم شوا چنجات کامل پا پروع موقوف تی پا وصول موقوف تی وانا بغوالی کن نغوالی اگر پا پروعو کشو ومن ازلمو اصوق لی ظالم دیدہ پا دروکسانو رد دخا مسیلم تلک الزاب پیگی دا یمام اصود اليمن او بل یو ساری دی ویفی رازا عبداللہ ابن سعید ابن عبداللہ ابن سعید با یو ساری دیجی ابن سعید باز دادا تا خو مشہور دی کار دادب خو مشہور دی او داخری دا چه دینو عبداللہ ابن سعید دی نبی علیہ السلام وطبی دی کاتب دا وحیو ویلکل کوا یو مسیلمت القذاب بانی رد دي. دې مدې ده نبی ته زړه په زمانه رسول الله کې او بل سري بل اسودي عنسي چې وشه د پسن عقل او, آو بلو عبد ابن سعيد ابن ابي سرح تر څو دي دغه مچي ابن سعيد ابن ابي سرح دا راول کې د رسول الله او تبي ويلكل كوچ انودداليه تما تفكر كوا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر جددتي بريد الكل چدا لیکلی وکړو نو صح په د په خولي داراله چې دې ته وکړل کمه فتبارک الله احسن الخالقین ټکی د په خولي راغی اچھا د دې کاتب ننبي السلام وتوی اكتب کذار کونزلا ویولې کبیومت نازل شوی هو یلګا ما مهم و چې دا پیغمبر دی دا خو پیغمبر نه دښت کې خو مو دا ما د ځان مو وي دا قضيه کې فقيه مرګ مدام د ځان وی وی دی چې دا تاسو نه درڅخه دا کوم د ځان اسلام نه ورګرده لیکن تحقیقدار پوښی تحقیقدار یې جنا ناسې چې بیا چې کوم دینونه بیا به اسلام نه ورګرده پوښی او مثلا به اسلام نه ورګرده اسلام یې بیا ورګرده دا لري کسان الله پخو چې و منځ سو کو لزالم نه مېم منفطره ناغه چنه چې ده زانه په الله باندې کزبن دروغ بېږي چې نه بېږي کنه چې داوود دی نبی وه ته وکړلا او نبی نه او قال او يادي وي چې اوحي له يا وحي لازماته بېږي وحي راغلي زماته او لم يوحي اليه بېږي او وحيني راغلي دته یو پټي ام او ومن قال او بل اغه سوک جوای چې ذردی چې زمان عجلکم مسلما انزل الله په شان دا هغه باندې چې الله پاک نازل کړی دی تا کسب زم نازلکم چې دا عبد الله ابن ابي شرحدي وردا وقایع کدي په پیغمبر د نوستو په همبره تاو حکم دا چې ما ټکیو دی وې دا قنن کې نازل شو ولو ترا اکتچ توويني لګا ايت امرن عظيمن ها ازيز ظالمون تکم وختي ظالمان في غرمرات الموتي جمد پیګه په سختو د مرګ کې ویه همراسته ویا همراسته ته ویه لقده جه غمره سخته ده وی پس سخته ده مرکه او الملائکه تو او ملائکه ده مرچه ده باسی تو وی باگدکری ده وحلو ده پارا ایدیهم لیه سونه ده ده وی عداسه بوتوه وی چه اخرجو انفسكم راؤبا راؤبا سه منت رختون خبر اخپل چه قبضی کو اخرجو راؤبا سه منتا خپل رختون چې منگه قبض کو نا تشرید ده کرنه نن روز جيومموتي تج زونا تاسو به جدادر کيچه عذاب الهون دا عذاب شپكون کي دا عذاب شپكون کي د امر مبني لپایر کا دا عذاب شپكون کي بما كنتم پس او دا باندې شوي تاسو تقولون علی الله شوی په خدا باندې غیر الحق پ ک او درو خبرې دعود د ووحیم کوله که نه کوله او کو تمه او وی تاسو د یتونونه د خنا ت تک بمکو پیکې چ تور بهم او دغې نه بګ یدلی او الله په کوی چېولقدجی تونمونونه او تاقیق سره تاسومونږته رالی پوه دا پیږې یوا پیږ یواې د مالله او دولددو د جانا نه د سره مال شته نه د سره جاس ده او نه د سره واچ ده. کما خلقناكم لکسرنگی چی منگر تاسو پیدا کریئے اول مرتن پاول کرت ماندی خفاتن عراتن غرلن اس سنگر پیدا کری و مقصر آلی خفاتن خفات سمنہ خفات سمنہ خبیب غراتن بربن غرلن ناسونتا اس سنگر میں دمورنا پیدا کری بھی اقصمی استاحا شروک خفاتن عراتن انا تا په سراياب نړیاب یو ځای نه دي بیا به باراجي هم طأن و او ترکتم او تاسو پری خوذ خو بیا اختیار ورې خدای ان کي په اختیارې پری خې بي رې دي هلکه په اختیارې پری تاسو او تاسو پری خوذ بیا اختیار ما حولناكم اگر چې مونږ تاسو درکړو په دنیا کې وران عبد خورکم رسترا نبی اختیار او ما را موږ نن نو ما کوم د تاسو سره شفاعه اقمل لدینا خدا پیګیا شپارستيان تاسو هغه ځان هم چ تاسو وی چ دا زموږ شپارس کای ا چ انهم چ تاسو په وی چ انهم وی چ دي په کوم په استحقاق شرکاو چ شرکان شریکان د خدای دی لقد تقطع تا تاقیق سره پار پارشو فیگی کنا بینکم آغا تعلقات ستاسو چې کم په دنیا کی وغا تعلقات پارا پارا شکنی شو آغا ختم شکنی نا بینکم منصوب دے لیکن پماناکی مرحو دے نا بین دے دا ضرب دے او دے منصوب دے لازم النصب دے لیکن دلته کې پیگی کنا اگر کپاعل دے لیکن دے میں پاکپل نصب بانے پر خو دے دے لازم النصب دے کذا پیش شرجامی قبذہ کې دا خبره کړې دا مفعول معہو مفعول معہو کې دا خبره کړې دا خا په یوه نو پدې کې لیکنی دی چې تفسیری قرطوبي کې په دې ژبه باندې راغلي دي چې دا قرآن شریف بل بل شپاره کوله او په شپارو باندې تقسیمول چي دینه دا د قرآن زم حتک دی او حواله په تبشیر قطبی ورکړی چې دا بیل بیل شپاری دا বজله ګور مخه راشما کتلې نه زیات د هغه دا বজله ګورم بیا بیا دا وکړه اټک دې دا زه به ګوردارم سره ال کې پروت خو به ګامنه دې کټه نو کچ په جوړو دینو الله هرجول جلال فرمای کما خلق نا کن. دا به ګورو خبره کله دا شي چې حواله ورکې چې ته وګورې اکه دکي مړه دوی چې دا قران شريف به لري سپارې کولو لکه دا د قران شريف توحيد نه ختم نه پاره کنه دا هغه کما خلقناكم اول اولمردکم د ترشدو مسرا زي شفعانكم الذين زعمتم انهم بيورا لقد تقتوا تحقيق سره چې کم دي پاره پاره شو بينكم اغتالو که تاسو چې کم په دنیا او عبادت ولعنكم او غائب شید تاسو نه ما اغه بوتان چې ویتا تاسو ته زمونږ چې هغه به کې کڼچتا څو ځعم کو چې دوی مونږ د شپات کوي الله پاک د خپل پیګې دلاله د توحید ترسی سپاری پورې بیان کړي دل. زبردست دلیل د توحید ان او او د دلیل د توحید مستلزم د دل دل دلیل نعمت لره او قدرت لره او وجود لره نه ټول پکې د په من کې ګوره پراتې ان الله خالق الحب الله چوون کې د دا دانو دي حبس چغدا جمع د حبته عندها بيږي چوون کې د دا دانو دي دانو چي اداګ نه بوتي روباسي تکړه د قدرت ده او ونوا او چوون کې د تخمه خرمه دا ذکر د خاص باد العام دي ذکر د خاص ماد العام دي راز یخرج الحیه الله ربا تي من الميت يد مرينا ومخرج الميت بگي دا پالك پا الحب عادت تي ذكمر فودي ولي ان الله پالك الحبي او ان الله مخرج الميت اگې ونه عادت تي کنه نو په خبر عادت تي کنه دي او مخرج الميت او راشتون کې د مړي دې من حي ز جمدينا ذلک الله ذا فالق و ذا مخرج نا الله رب ستاسودي نپ اننا تفكون کم دی کتا سو ګرځول شي چې په دې الله باندې ایمان وروړي فایږي ذالک ملا شرجامي کې لیکلي دي او په عبد الغفور کې چې دی کې تنزيل د معقول دی چې الله تعالی دی په منځله د محسوس او دی کې تنزيل د معقول دی چې الله تعالی دی په منځله د محسوس او چې په ذالک یې اوس اشاره کړې دي ولي یذكر چې د دې ډیر واضح دی و ام من شيء عليه او شینشته مگر په دلاله ترکی کنه ورکی دغه تنजील د ګوریات بلری ځال حکم الله فانا تو فكون فاله قل اسباح دا الله پاک دا اسماح چې دی کنه دا مصدر دی دا په معنا د صبحې ګوري پوی کې 44 د صباح صادقتی د تورش پینا وجعل الليل او ګرځولې دا الله پاک شپه سکنن آرام د بدنونو او شمس او ګرځولې دین ور اسومه خوشبانا بيګي او حساب د اوقات حس... حسبانا جاری دی حساب د اوقات یو ترجمه ادم احتمال لري چې وا شمس او القمر الله ګرځول دي نور اوس په مې حسبانا بیگانه يجري یعنی به حسبانه چې د حساب باندې د روز قیامت او پر برواعد الرحمن کې د زالک دا عظیم شان دا شان عظیم تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر او دا چکم دے اندازہ دا عزیز دا چې علیم دی دے وواللذی اللہ عزاتے جان لکم نجومہ چې پیدا کردی پیگی گردو دستا سور پارستوری من لتحت دو بحا دا دیتا پارستا سور پدے پا باندی لار بیامو میں پی ظلمات البری پیگی پتیرو دا اچکی په وقت سفر کی او بحر و دریا کی قد فصلنا ال من واضح واضح بيانه هو آياتنا واضح واضح آياتنا التوحيد لكم يا علمون نفانا دائكم چا غج او لپوئيگي أو خير وشر بيجن أو هو الذي دالنا غبي نظير و بمثل داتي انشاءكم چتاشو بلاك لئيه من نفس واحدا نفسنا جادم علیہ السلام دي نخدائبا قوي بمستقر ومستودع يو دجمهور ترجمه دا